Nyt saat kuulla sadun erään sivilisaation noususta ja tuhosta ja voit samalla seurata sitä lehdestäsi. Kun kuulet tämän äänen, tiedät, että on aika kääntää sivua. Sitten aloitamme. Kauan kauan sitten kaukaisella saarella eli Sisukas kansa, jota johti viisas kuningas Hotumatua. Vauras ja kukoistava kansakunta oli kasvanut niin paljon, ettei heidän pieni saarensa kyennyt enää heitä elättämään. Kateelliset naapurihemut uhkasivat heitä sodalla ja kuultiinpa myös huhuja koko saaren uppoamisesta mereen. Tämä on tarina tuon kansan periksi antamattomasta taistelusta ylivoimaisten vastoinkäymisten kanssa. Lähdetään siis matkaan.